Штайнер за битието Сега ще изложа накратко разглеждането на Штайнер за битието на Моисей. При започване на разглеждането на битието на мойсей Штайнер казва «Няма друг документ на човечеството, по отношение на който да е на лице те голямата възможност за отклоняване на истинския смисъл както при битието, така и при описване на делото на седемте дни». Това значи, че тази книга е така написана, че мъчно може да се проникне в истинския и смисъл, и затова обикновено обикновенно се изпада в заблуждение при нейното разглеждане. По-нататък Штайнер казва, «Когато съвременният човек извика в душата си посредством някои от езиците, които по-настоящем се употребяват, думи като «В началото Бог сътвори небето и земята», Смисълът на тези думи му дава само едно твърде слабо отражение, само една слаба сянка от живота, който тези думи са извикали в душата на древните евреи, тъй като в случая се касае по-малко за едно заместване на древните думи на този документ с съвременните думи, а се касае повече до това да се поставим в едно състояние, при което да почувстваме, чрез ученията на духовната наука, Нещо от атмосферата, която прониква душата на един посветен Евреин, когато в нея се оживяваха тези слова. Берешит Бара Елохим е Хашамаим Вет Харец. Цял свят се е откривал в момента, когато тези думи разтърсваха неговата душа. Пред него се е откривал духовният свят където става творението. За да разберем разглеждането на Штайнер върху битието, трябва да се изясни основата, от която изхожда. Той изхожда от космогонията на съвременната окултна наука, която космогония той намира отразена в битието на Моисей. Според тази космогония, Бог е създал света чрез ангелската иерархия. Ангелската иерархия се състои от девет чина, както следват от долу нагоре. Ангели или духове на живота. Архангели или духове на огъня. Началства или духове на времето. Власти или духове на формата. Сили или духове на движението. Господства или духове на интелигентността. Престоли или духове на волята, херовими, или духове на мъдростта и хармонията, и серафими, или духове на любовта. Второто положение, от което изхожда от култната космогония, е, че нашият настоящ свят, респективно Слънчевата система, от която ние сме част, е предшествана от една друга Вселена, на която нашата се явява като превъплощение, и нашата Вселена носи със себе си придобивките на предшестващата Вселена, на предшестващата вечност, както е споменато в Битието на Мойсей. Обективното съществуване на света в тази космогония е наречено ден, а субективното съществуване е наречено нощ. Новата настояща Вселена, наречена Земен период, е предшествана от три други периода които в окултната наука носят следните имена. Първият е наречен Сатурнов период, вторият е наречен Слънчев период, третият, непосредствено предшестващ земния период, е наречен Лунен период. Във всеки един от тези периоди известен клас от същества са завършвали своята човешка еволюция и са минавали в по-горна еволюция, а други същества от същия този клас не са могли да завършат еволюцията си и са останали назад. По такъв начин винаги е ставало поляризиране на световния творчески процес. В лунния период са завършили своята човешка еволюция ангелите, които са най-близо до човека. В слънчевия период са завършили своята човешка еволюция архангелите, а в сатурновия период са завършили своята човешка еволюция началствата В настоящия земен период нашето човечество трябва да завърши своята човешка еволюция а духовете, които стоят над началствата са завършили своята човешка еволюция в безкрайността на времената Непосредствено над началствата стоят властите или духовете на формата които в еврейския езотеризъм носят името Елохими. В развитието на даден космичен период всички иерархии вземат различно участие като изпълнители на върховната воля на Бога. В настоящия земен период на Елохимите, които са духове на формата, било възложено да поставят началото на нашия земен период. И те са, за които се казва – началото боговете създадоха небето и земята. Това начало, за което става дума тук, не принадлежи на сетивния свят, а е в божествения свят. Езикът, на който е написано битието, е образен език и при произнасянето на всяка дума, на всеки звук в душата на посветения са изпъквали цели картини на творението с всички духовни същества, които са пораждали тези картини. Енергиите, които са действали в процеса на творението, са излизали от тези духовни същества. Тези енергии, чрез процеса на кондензацията, постепенно са се кондензирали в огън, въздух и вода, а етерните първообрази на тези елементи, които ние ползваме на Земята и които са били основата на трите предшестващи космични периоди – Сатурн, Слънце, Луна. В началото на нашия земен период Елохимите, на които било възложено да поставят началото на нашия земен период, да очертаят границата му след преминаването на космичната нощ, която разделя лунния период от земния. Посредством една медитация си припомнят съществуването на всички предшестващи периоди, които послуживат като зародиш, от който ще се роди настоящия земен период. Штайнер казва, първата буква Бет от думата Берешит е извиквала съзнанието на посветения еврейн при произнасянето й едно субстанционално действие на обиталище, на една черупка, на една обвивка. Рост, втората съгласна, е извиквала образа на духовните същности, работещи във вътрешността на тази субстанционална обвивка. Тит Последният звук е извиквал образа на проникващата сила, оперираща във вътрешността на творението. Така, полека-лека, ние достигаме до принципа, върху който почива цялото това описание. И ако ние проникнем по-надълбоко в този принцип, ние ще почувстваме тогава нещо от духа на този еврейски език, за който съвременният човек не може да си създаде някаква идея. Този творчески процес, за който става дума тук и който е изразен в обикновения превод с думата създаде, това създаване не е станало в сетивния свят, а в духовния свят. Втората дума е бара, която се превежда обикновено с думата създаде. Но това създаване не е физическо, а посредством една медитация на елохимите. Те извикват от дълбочината на душата си първообразите на небето и земята. От медитацията на елохимите се поражда една представа и едно желание. Представата еволюира все повече към това, което се проявява външно, а желанието към една вътрешна дейност, към един вътрешен живот. Тези два комплекса ни дават двата елемента, които се явявали в душата на древния посветен еврейн, когато отеквали в сърцето му думите, които обикновенно се превеждали като небе и земя. Хашамаим и Харец. Резюмирайки го казаното, Штайнер казва Да задържим пред духовния си поглед следната картина. Един елементарен живот, в недрата на който съществува природата на огъня, въздуха и водата, Духовните същества са там, за тези елементи потопени в една вселенска медитация. Тяхната творческа мисъл е пронизана от една цел – създаването на човека. От тяхната мисъл се ражда първа една представа, която се манифестира и изявява се навън и един живот, който се оживява отвътре в самия себе си. В това съединение на елементите – първичните духове създават чрез тяхната мисъл външните явления, едновременно с вътрешните движения на живота. Светът е създаден чрез постепенна кондензация на едно духовно състояние на битието, под влияние на мисълта на елохимите. което духовно състояние се кондензира в една невидима за нас вътрешна топлина, елемент, който е бил в основата на древния Сатурн. След това под влияние на мисълта на лухимите, тази топлина се кондензира последователно в газообразно състояние, което е било основата на слънчевия период, и след това във воден елемент, който е бил основата на лунния период. Най-после се кондензира в твърда материя, която е основа на земния период. Това е кондензация в нисходяща степен. Тези три елемента топлина, въздух и вода са били смесени и са образували едно тъмно тяло, в недрата на което са действали низшите сили на душата на Елохимите. Това състояние е описано в Библията с израза и земята беше неустроена и пуста. На еврейски то е означено с думите ва буху. При кондензацията на топлината в газообразно състояние, във възходяща степен, се отделя светлина, която на еврейски е означена с думата хашамаим, която обикновено се превежда с думата небе. Така че при кондензацията на топлината във въздух във възходящо направление се отделя светлина, светлинен етер. При кондензацията на въздуха във вода във възходяща степен се явява един още по-тънък етер, който не се схваща с сетивата. Силите на този етер са, които управляват химическия строеж. Комбинирането на субстанциите помежду им, тяхното организиране, това е звуковият или химическия етер. Той съдържа сили, които диференцират субстанцията, разделяйки и организирайки я когато водата се кондензира да породи твърдата материя, във възходяща степен се отделя един още по тънен етер, който действа в самите недра на звуковия етер и химическите процеси. Този по-висш етер прониква в звуковия етер също така, както мисълта прониква звуковете, произнесени от нашата уста и прави от тях думи. Това, което трансформира по този начин, един прост звук в дума, изпълнена с съдържание и смисъл, е този по-тънък етер от звуковия, който прониква звуковия етер и упражнява едно космично въздействие и дава смисъл на звуковете, организиращи Вселената. Това е словото, организиращо пространството. И това слово, смесено по този начин с звуковия етер, той е същевременно и началото на живота. Това е подвижният и действащ живот. В тези висши еманации, при кондензацията, действат висшите сили на душата на елохимите. И когато в битието се казва, че Бог е рекал да бъде светлина и станало светлина, подразбира този именно процес на кондензация на топлината, при която се отделя светлина и след това разделяне на светлината от тъмнината. Светлината отива нагоре, а тъмнината остава с по-гъста субстанция, която наричаме Земя, а светлината наричаме Небе. След това в Битието се описва делото на седемте дена, как Бог в 6 дни създал света с всичко в него и в седмия ден си починал. В основата си всичко това, което Библията описва в това дело на 6 дни, е едно възкресяване на унези предшестващи състояния Сатурновия, Слънчевия и Лунния периоди, но под един нов аспект и възобновена форма. Как трябва да разбираме това, което се описва в делото на 6 дни? Първо трябва да кажем, че ние с сетивата си не бихме могли да наблюдаваме това, за което се говори в битието. Това е защото събитията, които ни се описват, стават в сфера, която можем да наречем сфера на елементното съществуване. За това е необходима известна степен на ясновидство, за да съзерцава това, което се описва в първа глава на битието. Библията ни описва как сетивното произлиза от надсетивното. Така че първоначалното състояние на нашата планетна система, началото се явява като спомен в ума на Елохимите. Този спомен първоначално е общата маса, състояща се от смесването на топлината, въздуха и водата, като под тях се намира втората тройка, образувана от. Господствата или духовете на интелигентността, сили или духове на движението, наречени добродетели, и власти, или духове на формата, наречени още могъщества. Най-низката тройка включва началствата, наречени още духове на личността или духове на времето, архангели и ангели. Последните са най-близо до човека. Човек е десетата степен в тази иерархическа стълба. Елохимите принадлежат на втората тройка и са именно това, което наричаме духове на формата или могъщества. Те стоят непосредствено над началствата или духовете на личността. Всички тези иерархии вземат участие в организирането на нашата земя и на човешкото същество. Елохимите начертават главните линии на творението. В развитието на детайлите те използват най-напред, най-близко стоящите до тях същества – началствата. В битието се казва, че елохимите създали светлината от тъмнината, които последователно се сменят и образуват ден и нощ, преди да има слънце. Значи тук, под ден, не се разбира с нашите сегашни дни – а се разбира нещо друго. В еврейския език за ден е употребена думата ИОМ. Какво означава тази дума, която обикновенно се превежда с думата ДЕН? Гностиците говорят за известни сили, които се намесват в еволюцията на нашата земя, които те наричат ЕОНИ. Някои ги считат като периоди, но това не са периоди, носили и духовни същности. Най-първо действа един еон, след него, втори, трети и т.н. Така че тези същности, които управляват еволюцията, се следват едни други и се предават длъжността. А по-късно, дейността на тези еони, духовни същества, се отъждествява с период, през който съществува само един еон, и се забравя същността, която действа, а остава само времето, през което тя е действала. Както един ион означава една реална същност, която действа, също така и еврейската дума Иом означава една същност, която действа. И когато става въпрос за седемте Йома, то става въпрос за седем същности които действат една след друга или по-право. Това са седем групи от същества, които действат последователно. Фарийските езици има едно сходство между думите Deus – Бог и Диес – Ден. Това показва сходството на тези неща. В древни времена е била схващана тази сродност между Ден и Божествена същност. Оттам идват и имената на дните на седмицата, като имена на различните богове. В думите Иом се изразяват същности, които в елархическата стълба стоят под Елохимите. Те изпълняват плана, който в общи линии е начертан от Елохимите. След като Елохимите създават светлината, те поставят на своето място първия дух на времето, първата група духове на времето. Това именно се крие под маската на наименованието Ден Първи. Но ние не можем да разберем какво означава Ден Първи, докато не разберем какво означава израза Беше вечер, Беше утро и това бе Ден Първи. В еврейски език за думите, които се превеждат с вечер и утро, са употребени думите Ереп и Бокер. Но думата Ереп която се превежда с вечер, подразбира хаоса, а под думата Бокер се разбира това, което е организирано. И тогава можем да кажем, и царуваше състояние на хаос, последван от трети хармония, в която действаха първите духове на времето. Така че зад всички процеси, които се описват в битието, ние не трябва да виждаме абстракции, но дейността на реални същности, както видяхме с понятието ден. Така, например, казано е в битието и тъмнината беше върху бездната. Стоейки на принципа, че зад всичко трябва да виждаме определени същества и тук трябва да допуснем същото. Основен закон в окултната наука е, че не всички същества, които еволюират в даден цикъл, постигат целта си. Една част винаги остава назад и когато се влезе в нов цикъл на развитие, те вече са останали назад. Такъв е случаят с съществата, които преминаха своята човешка еволюция на древния Сатурн. Една част от тях еволюираха и влязоха в светлината на слънчевия период, а други изостанаха, и те са в тъмнината по отношение на новия период. Тази тъмнина, за която се говори в битието, е именно израз на тези изостанали същества от Сатурновия период. Онези, които са напреднали, се изразяват чрез светлината, а които са останали, се изразяват чрез тъмнината. И понеже същностите, които са изостанали, представят един по-примитивен стадий на еволюцията, то те ще трябва при повторението на всяко минало да се появяват преди светлината. За това се казва и тъмнината беше върху безната. Това е израз на Сатурновия живот, но под един закъснял аспект. Условията на Слънчевия живот трябва да почакат. Те се явяват едва в момента, посочен от думите «Да бъде светлина». Следователно, светлината и тъмнината съществуват като две реалности, като израз на два вида същества. В пространството, където изглежда, че съществува материя, не съществува нищо друго, освен една степен на тъмнина. Това именно, тъмно съдържание на пространството, е изпълнено с духовни същности, които са сродни с тези, които битието описва, когато казва, че тъмнината беше върху безната, което значи, че цялата маса от духове, която имаше характера на мрак, плаваше над живота на елементите. Тези факти са много по-дълбоки, отколкото съвременният човек може да си представи. Така че когато битието говори за тъмнината, подразбира едно проявление на закъснелите същества от древния Сатурн. А когато говори за светлината, това са съществата, които са най-напреднали в еволюцията си. Тези два вида, духовни същества си взаимодействат. Видяхме, че елохимите дават главната линия на творението и техните помощници са духовете на личността, които са означени с еврейската дума Йом, която обикновенно се превежда с думата ден. Но не е правилно. От друга страна, на страната на тъмнината имаме изостанали същества от ранга на духовете на личността, които се проявяват в тъмнината. Защото в действителност тъмнината е нещо, което елохимите намират за дадено докато светлината е била извикана на живот от тяхната медитация. Светлината, за която се говори в битието, не е нашата физическа светлина. Нашата физическа светлина е един последен аспект на тази първична светлина. Също така това, което ние наричаме физическа тъмнина, мрак, тъмнина на нощта, е един физически аспект на тъмнината, за която се говори в битието. Светлината и тъмнината са еднакво необходими за изразяването на космичния живот, на живота на Вселената. Работата на Вселената се извършва чрез общото действие на духовете на личността, нормално развити, които работят в светлината и на такива духове от същата иерархия изостанали назад и работещи в тъмнината. Битието описва това много реалистично, когато казва Елохимите нарекоха Йом, ден, духовете, които изпълняват своята работа, докато тези, които се изразяват чрез тъмнината, те ги нарекоха Лилит, което обекновенно се превежда с думата нощ. Така че, щом и Йом и лилит са две противоположни групи същества, които подпомагат елохимите и които са от иерархията на духовете на личността или началствата. По-долу от началствата се намират архангелите, които са завършили своята човешка еволюция на древното Слънце. Те са тясно свързани с всичко, което е от Слънчево естество. При отделянето на Земята от слънчевата маса, те са останали с Слънцето и отвън са въздействали върху Земята. Дейността на Архангелите се проявява в четвъртия ден, когато се казва, че са създадени Слънцето и Луната. Тогава се създават условия за явяването на животинския живот. За разбирането на тайните, скрити в книгата «Битие», Штайнер казва Когато битието се разглежда без светлината на окултната наука, то остава тъмно и неразбрано. Но ако се разгледа в светлината на окултната наука, от която то е вдъхновено, то неговият текст става ясен. Всичко изпъква под нова светлина. Този документ който поради невъзможността, в която се намират съвременните езици, да преведат живите слова, би останал завинаги неразбран без помощта на окултното знание. За да разберем битието, трябва да имаме предвид основния принцип на окултната наука, че зад всички видове, явления и форми съществува една духовна реалност, Съществуват духовни същества. Земята, водата, въздухът, огънят, светлината и прочее са външно проявление на тези духовни същества. И второто положение е, че всички тези елементи огън, въздух, вода, земя са се развили последователно от чисто духовното състояние на битието. Те са резултат на една кондензация, която се е извършвала под влиянието на престолите или духовете на волята. които чрез жертвата, която са направили в началото, са дали началото на тази първична субстанция. И затова зад тези елементи ние намираме силите и живота на тези възвишени същества. По такъв начин те стоят и зад твърдата материя, която е последната стъпка на кондензацията. Затова можем да кажем, че цялата земна природа, която не заобикаля, е проявление на твърде високи духовни същества. И затова ние трябва да бъдем изпълнени с благодарност към тези същества, а не да мислим, че материята е някаква иллюзия и ниска степен на еволюция. За кондензацията на водата са работили духовете на мъдростта, които са едно стъпало по-долу от духовете на волята. В кондензацията на въздуха са взели участие духовете на движението, наречени още сили или добродетели. В топлинния елемент са работили духовете на формата, наречени власти или елохими. Тези елементи с техните духовни сили се взаимно проникват. Престолите дават основната субстанция, която се прониква от енергиите на духовете на формата, които и дават различни форми. Силите на тези иерархии, за които споменах, че са действали в процеса на еволюцията за кондензиране на различни елементи, тези сили не са достатъчни да ни обяснят настоящия процес на кондензация, който става в пространството. Казах, че в въздухообразния елемент действат силите, духовете на движението. Но за да се кондензира сега вода, този газообразен елемент, тук вече действат и по-висши духове, наречени херовими. Те правят възможно, защото течния елемент който действат силите на духовете на мъдростта, да може да се формират в облаци. Можем да кажем, че престолите се проявяват чрез твърдата материя, духовете на мъдростта се проявяват чрез течната материя, духовете на движението се проявяват чрез газообразната материя, а духовете на формата се проявяват чрез топлинната материя. Зад мълниите и грамотевиците, които се образуват в облаците, се проявява дейността на серафимите. Всички тези иерархии, които действат природата, чрез различни елементи, са взели участие и в създаването на човека, на неговото тяло. Но за да се овенчае делото на иерархията, трябва още по-горна помощ от тези на иерархията да се намери. Тази помощ е дошла от едно същество, което стои над серафимите. След като създава цялата земна природа с помощта на всички иерархии, елохимите пристъпват към създаването на човека. Но първоначално то е само като една идея в тяхното съзнание. И до тогава те са действали като единични същества, обединени само в една обща цел. Но сега вече, когато те обърнали погледа си към висините на битието, те прилитали една по-горна еволюция и образували едно реално единство, изразяващо се по седморен начин, защото те са били седем елохими. В Библията този факт е оповестен с това, че първоначално се говори само за Елохимите, а после започва да се говори за Йехова Елохим. Йехова Елохим е израз на обединената дейност на всички Елохими. Лунното съзнание, което човек е имал, е било образно, а сегашното човешко съзнание е предметно. Да различаваме външното от вътрешното. Това е което характеризира нашето сегашно земно съзнание. Но не е такове било древното лунно съзнание. Лунните същества не са съзнавали, че предметите се намират вън от тях. Те са схващали, че образите проникват цялото пространство и са вътре в тях. Значи не съществува разлика между това, което е вън и вътре в съзнанието. Една друга характерност на това съзнание е, че нещата не му изглеждат като неща, а като образи, като символи, така както днешното съновидно съзнание представя подобни символи. Например, огънят, който е една външна реалност, сънуващият го възприема като символична форма на едно същество, блестящо от светлината. По този начин, именно, лунният човек е възприемал по един образен начин предметите. Това древно съзнание има и друга относителна характеристика, това, което днес се нарича окражаваща среда, растения, минерали, животни и другите хора. Всички сетивни предмети, всичко от това не е съществувало за съзнанието на лунния човек. Това, което тогава е съществувало, е било един сън, по ниж от този, който се пробужда днес, когато ясновидските сили на съзнателното виждане се пробудят. Първото пробуждане на това ясновидско съзнание не ни поставя никак в отношение с външните същества. Той е дори един източник на множество иллюзии и заблуди за унези, които чрез вътрешното си развитие изграждат в себе си ясновидски сили. Тази подготовка към ясновидството става постепенно. Съществува най-напред едно първо стъпало, през течение на което се манифестират най-различни неща и би значило да се лъжем ако бихме вземали тези неща за духовни реалности. При проникване в духовния свят човек трябва да различава душевните реалности от съзнанието чрез образи. Когато човек влезе в умствения свят, той вече може да разпознава ясно реалното от образното. Така че в хода на своето езотерично развитие, човек неизбежно ще мине през един стадий, където той ще бъде обкръжен от образи и когато не е обучен още да разпознава реалностите на образите, той ще взема образите за духовни реалности. Този стадий, когато човек не може да прави разлика между духовните реалности и образите, е състояние, което човек е преминал през лунния период. По-късно се явяват познавателните способности. Нека запомням добре, че ясновидецът най-първо се потопява в един вид образно съзнание – в началото на ясновидството човек съвсем не вижда външните духовни същества, а вижда само образите, които изпълват неговото съзнание. Така че това, което се манифестира през този първи период на ясновидството, не е изражение на реални духовни същества, а първо се явява един вид съзнание на възприемателните органи, една образна представа, едно проектиране в пространството на това, което става в самите нас. А когато ясновидецът започне да развива вътрешните си органи, той започва, например, да чувства и вижда очите си като две светещи кълба, проектирани в пространството с известен цвят. Той може би ще помисли, че това са две реалности извън него, но това е една грешка този първи стадия на ясновидството силите, които работят в човека, се проектират в пространството и той ги възприема във вид на различни образи. Тези две светещи кълба, които се проектират в пространството, това е зрителната сила, която се проектира в тези два образа в пространството. Това са вътрешните сили на човешките очи, които се проектират като две светещи кълба и човек би изпаднал в заблуда, ако ги вземе за проявление на външни духовни същества. Още една по-голяма грешка е тази, когато в началото на ясновидството, чрез някои методи, се достигне до това състояние да се чуват гласове. Да се вземат тези гласове за външни духовни реалности, би било една голяма грешка, в която всеки начинаещ може да изпадне. И тук се касае за едно ехо от дейността на неговите вътрешни сили. И докато виждането на цветовете, на форми, представя изобщо доста точно вътрешната дейност на силите, които действат в човешкия организъм, то гласовете изразяват най-често празнотите, които се пораждат в душата. Най-добре е за тези, които започват да ги чуват, да не им се доверяват. Всички тези прояви са плот на образното съзнание, което се събужда в първите стъпки на ясновидството и трябва да бъдат приемани с голяма предпазливост. Това е един вид съзнание на възприемателните органи, едно проектиране на съзнанието в пространството. В древната Луна светлината е развила сетивните органи на човека и това, което човек е възприемал, това е именно нази дейност на собствените му органи. Той е възприемал образите, които му се струвало, че изпълват посмичното пространство. В действителност тези образи са само изражение на тази дейност на живота. На елементите в съответните органи. По този начин той е присъствал на своята собствена трансформация и така очите на човека се явяват като резултат от дейността на духовните същества. Като резултат от работата им върху самия него. Външният свят е бил възприеман от него като един вътрешен свят, тъй като цялата тогавашна Вселена е работила за неговото вътрешно организиране. И тогава човек не е могъл да прави разлика между външното и вътрешното, така, например, той не е бил в състояние да отдели слънцето от себе си. Това, което той чувствал, то било развиването на неговите очи нещо, което той е възприемал под формата на едно огромно зрително възприятие, изпълващо цялото пространство. По такъв начин, лунното съзнание на тогавашния човек имало характер на едно образно възприемане. Но възприеманите образи представили вътрешна формация на психичния му живот. Лунният човек е бил затворен в астрала и е чувствал своя вътрешен живот като един външен факт. Ако се възприема днес живота на душата под тази форма, без да могат да бъдат отличени външните предмети от това отражение на вътрешната дейност, то би било нещо патологично, докато за лунното съзнание на човека то е било естествено. Човек е възприемал в себе си работата на съществата, които нарекохме елохими. По-рано не само човек, но и самите иерархии нямали това съзнание, което има сегашния човек. Ангелите, които тогава са минавали през стадия на човека, не са имали съзнанието на днешния човек, но те са имали друго съзнание. Нищо в природата не се повтаря два пъти. Всеки момент в еволюцията става само веднъж. А не се повтаря вече един минал момент. За да може да се прояви съзнанието на днешния човек е трябвало да станат всички събития, които са станали причина за оформянето на Земята. Всяко по-ранно съзнаване на духовните същества в ерархиите не е могло да различава външното от вътрешното. Това съзнание за пръв път се явява на Земята. Така еломхимите не биха могли да кажат нещо. Идва към вас. Те могли само да кажат, ние действаме в Вселената, ние творим, и в това творение ние възприемаме нашето собствено творчество. Никакъв предмет не се намира пред нас. Нищо не ни се явява. Когато върху Древната Луна елохимите се чувстваха, действащи в светлината, излъчвана от тогавашното слънце. Те биха могли да кажат. Ние се чувстваме в тази светлина. Ние се чувстваме чрез нея в съществата, представящи хората от тази епоха. Ние преминаваме пространството в тази светлина, но те не са могли да кажат, ние виждаме тази светлина извън нас. Този факт, да се вижда светлината извън нас, е съвсем нов и е възможен само в условията на Земята. И тогава ние срещаме в битието следните капитални слова, които съответстват на определен стадий на еволюцията. Елохимите казвали, да бъде светлина и стана светлина. Значи трябвало е вече един нов фактор да действа, за да не се чувстват те вече включени в светлината, но да им изглежда тя вече отразена от предметите, за да могат предметите да им изглеждат вън от тях. Авторът на битието изразява този факт с думите Елохимите видяха светлината.